Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir amri wa shrh li sadri wa hlil ukthama min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na vama lam tana inneke antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana al haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa bayyin al Neymətlərini xatırlayıb şükür etməyə lazımdır Və həqiqtəndə Allah subhanətlərini xatırladığıca şükür etdikcə Allah subhanətlərini həmin quluna olan neymətini daha da artırır Və həqiqtəndə bugün bizim üzərimizə neymətlər hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır Və qul sadəcə o neymətlər itəndən sonra o neymətin qədrin bilir O neymətin əhəmiyyətini bilir, mühüm olduğunu bilir Və Allah Subhanahu bizə nimətlərini xatırlıb şükür edən bəndələrinə isin və bizə olan nimətləri daha da artırsın. Amin. Biz keçən dərsdə İmam Buxarının Səhi kitabından 29 39-cu, 39 yəni babı bitirdik və şübhələr məsələsindən danışdıq. Və Mə, bu gün də bir in inşallah yəni 40-cı babdan başlayacağıq və babda Ədâul xums minəl iman. Yəni İmam Buxarı Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni xubusu vermək, yəni, ödəmək, yəni, imanlandır. Və İmam Buxarı burada e, umumi məsələdən sonra, yəni xüsusi məsələlərə toxunur. Yəni sanki bundan öncəki bölmələrdə İmam Buxarı Rəhməhullah ümumi, yəni imandan danışır və və bir neçə hədis öncə hər hansı bir əməlin e, imanland olduğunu, yəni bildirir. Və bu bölümdə də bu günki hədisdə də müəllif yəni xumus, yəni, e, qənimətdən ələ keçirilən, yəni e, qənimətin, yəni beşdə birinin, yəni Allah və Rəsuluna verilməsinə də, yəni immandan, yəni olmasını, yəni məsələsini, yəni qeyd edir. Və bu da o məsələ ilə, yəni anlaşılır ki, e, çox vaxt insan görürsən ki, e, bəzi hallarda, yəni zəkkəyə aid məsələ İslamın rukunudur. Ancaq xumus e, isə, yəni غənəmətdən olan xumus isə, yəni cihadda olan, yəni xumus nəzərdə tutulur, yəni orada ələ keçən غənəmət nəzərdə tutulur və bəzi hallarda ola bilər ki, hər hansı bir insanda, yəni nəfsində şübhəmələ gələblər ki, mən bunu döyüşmüşəm, mən bunu əziyyət çəkmişəm, nə etmişəm, mən bundan necə kiməsə verim və və s. və müəllif ona görə xüsusi ilə, yəni bunu qeyd edir ki, yəni hətta yəni qənimətdən yəni 1/5-in verilməsi, yəni cihad vaxtı ələ keçirsən, qənimətdən 1/5-in verilməsi mənəf qeyd edir ki, bu e, yəni deyir, imanlandır. Yəni imanla aid olan bir yəni əməldir və imandan olan bir hissədir. Və sonra müəllif burada Deməli, Abü Camra, Həds, Abü Camranın hədsini gətirib, buyurur ki, kuntu əqudu məi İbn Abbas yüzülüsünü alə səriri hi fəqal, əqim indi hətta əcələ ləkə səhmən minməli. Abü Camra buyurur ki, mən deyir, e, İbn Abbas ilə radiyallarımı bir yerdə idim. Və mənə deyir, otur mənim stolumun yanında, yəni mənim kursumun yanında, yəni mənim yan bayan otur və mən sənə öz payımla, yəni paya ayırım, yəni mənə düşən paydan sənin üçündə ayırım. Və şərhçilər e, bu hədsin bu hissəsindən qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə, e, ə, əgər kiminsə yəni, e, qazancı ancaq elm öyrənməklə, Yəni əldə olursa, təki bir insan heç bir şey bacarmırsa, yalnız öyrədə bilirsə, müəllim yeyə bilirsə və xüsusən də şəriət, yəni təlimi edirsə və ondan başqa onun gəlir yeri yoxdursa, bu həbsin bu hissəsindən, yəni alimə ro faydanı çıxardılar ki, o e, elədiyi dərsə görə öyrətdiyinə görə, yəni üçrə ala bilər. Və dəlil də onu gətirilər ki, çünki Abu Cəmrə İbn Abbasın radiyyə yanında, yəni onun üçün yəni təlqin eləyirdi. Yəni necə təlqin eləyirdi? İbn Abbasın dediyini camita çatdırırdı. Və şərtçilər dedilər ki, burada Abu Cəmr İbn Abbasın yanında nəyini yə bilərdi? Yəni onun üçün tərcüməçiliyi eləyirdi, yoxsa İbn Abbasın dediyi camat başa düşmüdü onlara çatdırırdı. Və şərtçilər burada bir neçə rəylər söylədir və bəzilər dedilər ki, e, İbn Abbas, yəni, farslara təlim edən zaman Abu Abucam, Camrə da fars ilə bildiyindən ötürü e, İbn Abbasar tərcüməli eləyir. Necə, başqa rivayət açıq-açıqar gəldiyi kimi Abu Camrə İbn Abbasarın tərcüməsi işlidir, yəni, İbn Abbasın dediyini camata çatdırdı. Və bəzi şərhçiləsə qeyd edir ki, xeyr, burada o birbaşa, yəni, lügəti tərcümə etmirdi, sadəcə İbn Abbasın dediyini, yəni, camata başa düşdüyü formada camata çatdırırdı. Yəni İbn Abbas e, o cəmaatın başa düşdüyü tərzə bilmədiyindən ötürü Abucəmr həmən insanların başa düşdüyü formada insanlara İbn Abbasın sözün, yəni tərcümədir, yəni çatdırıldı. Və hər bir halda, yəni hər ikisi də bunların, yəni səhih ola bilər, yəni, burada yəni heç bir ziddiyyət yoxdur. Və bu əsas onu göstərir ki, insan hətta dəvətdə belə e, tərcümədən istifadə edə bilər. Yəni əgər Bir insan dəvətsizsə və e, ümumiyyətlə dəvətsizin belə bir xüsusiyyəti var. Yəni, sələflər yəni, bu cür baxırdılar ki, yəni, insan e, çalışmalı deyil ki, qövmün alimi olsun. Bizə e, Şeyx e, Hüseymin Rahmanlı alimləri üç kismə bölür və deyil ki, alim var e, hakimlərin alimi, sultanların hakimidir. Yəni, o hakim, o sultan nə istəyirsə həmən alimə deyir, həmən alimdə insanlara çatdırır. Yəni, alim kimin alimi sayılır? Hakimin Sultandan alimi. İkinci qisim alimlər isə hər hansısa bir millətin qövmün alimidir. Yəni, o millətin istədiyi tələbatı ödəyir. İstədiyini deyir, istədiyini də demir. Yəni, o camat nə istəyir, həmən toplulma istəyirsə, onların deyinə oturubdur. Yəni, onlara uyğun fətvalar verir, onların razı qalmasına ötürü, onları toplamaqda ötürü. Yəni, əsas o camat onun ətrafındadır. Onlara uyğun rəyin döyü, söyləyir, fətvasını verir. Və üçüncü qism isə, deyir, ümmətin alimidir. Yəni, ümmətin alimdə burada istər Saudiə, istər Azərbaycan, istər, məsəl üçün, Gürcəsə yox, fəriq yoxdur. Bütün ümmətin, yəni, alimidir. Yəni, bu də həqiqdən də yəni, sərəflərin nəzərində dəvətçinin e, təkcə bir yer üçün deyil. Yəni, hər bir yer üçün dəvətçinin yəni, olması. Sadəcə, aydın məsələdir ki, onun orada... E, Dil məsələsi onun üçün problemdir və belə bir halda da insan hətta dəvətində həmən e, tərcüməslərdən istifadə eləyə bilər. Tərcüməslərdən istifadə eləyə bilər, tək ki, o insanın yəni, niyyəti insanlara haqqı çatdırma olsun. Və eyni zamanda əgər birinci təfsirlə e, razılaşsaq ki, burada Abu Camra e, İbn Abbasın dediyi e, mənaları, cümlələri, mövizəni insanların başa düşdüyü tərzi onlara çatdırmaq istəyirsə və bu barədə bizdə açıq-açıqa yəni rivayət var ki, Zəhli Radiyalanu qeyd edir ki, yəni insanlarla onların başa düşdüyü tərzi də danışın. İstəyirsiniz və Allah və Rasulunu təqzib etsinlər. Yəni, əgər sən gəlib bir qövmə, Onların başa düşmədiyi, mövzəyə necə başa düşmədiyi, yəni ona araka katul alfazl illər, yəni çətin-çətin e, cümlələr. Necə bunu görsən ki, bəzi bəlağətçilər, yəni minbərə çıxanda fikir vermir. İnsan bunu qabağındakı hal bunu başa düşəcək, yoxsa yox. Əsas istiyir ki, öz xütbəsi qıraqdan gözəl alınsın. Yəni, bədi cümlələr, ondan sonra arxaların qafiyyələri, dizikəsi, nə bilim, nə olsun, nə olsun. Yəni, o cür şey sünnədə bəyənilmir. Hətta bir çox hədslərdə o qadağan da olub. Yəni, o cür rəhqaqatul əlifazlardan istifadə eləmək. Və əli radiyaların dediyi də odur ki, yəni, e, insanlarla onların başa düşdüyü üslubda tərzə danışın. Yəni, fərdi yoxdur. Tutam ki, əgər sən... Hər hansısa bir qonşundur, qovumundur, e, yaxınında onu dəvət edirsən sən çalışma orada əsas e, özün bildiyin şəriyyət terminlərin istifadə edirsən. Təmümdür, təharətdir e, və yaxud da ki, e, olan xüsusi terminlər var. Hansı ki, o terminlər və yaxud qadınlarla bağlı olan məsələlər, ailəqlarla başqa-başqa məsələlər var ki, orada şəriyyətin qoyduq öz adlar var, məsəl üçün, heyizdir, bizim dildə, lügətdə yoxdur heyizdir. Təharətdir, yoxdur, təmimdir, yoxdur, əssalədir, yoxdur. Aydın, eləcə də başqa terminlər. Aydındır. Bütün bu terminlərdən üz döndərib, yəni insanlarla diyaloq eləyəmək, onlara dəvət edən vaxtı məs onların başa düşdüyü cümlələri, sözcəri istifadə eləmək lazımdır. Ki, əsəl üçün səndə hədəf nədir? Hədəf odur ki, sənin ona çatdığın dəvət o neynəsin, anlasın. Görsən bəzi alarda bəzi məcəhtən təsvir görülmür və ya da ki belə, bədənində aqressivlik olan, danışığında, əxlaqında, e, insanlara görünüşündə aqressiv olan insanlar, o tez-bazar insanlara hücrat qaldırmaqla öntrilir. Elə bir ümumi bir hökm verəsəz onu hücrat qaldırmışam, amma hücrat qaldırmaq nədir deyə özü anlamır. Yəni, hüccətdə o şərt deyə ki, gəldin, dedin ki, müayədə surəsi 54, 75, 85, bəsdə, bəsdə, bəsdə, bəsdə qutar edirsən, artıq hüccət çatdı. Yox, əsas məsələ, sən onu istəyirdin, muradı ona çatdırasan. Yəni, onsan, onu nəyə başa salınmaq, başa, e, salınmaq istəyirsən, o məsələ onu açıqlamazsan. Eyni zamanda tofit, şirk, küfür məsələlərə. Yəni, bugün bizdə Azərbaycanda cahil insanlar şirk bilmir nədir. Və yaxud ki, tofid bilmir nədir, və yaxud da ki, bil ki kəlimə-i düz adım bilirlər, mənasını dərk eləmirlər. Və yaxud da küfür nə deməkdir, dərk eləmirlər. Çünki bizdə adətənələ də kafir deyəndə yaddanına gəlir, yəni yahudu xristiyan olmalıdır. Hətta bəzi e, kəndlərdə elə gavur-gavur deyilir, adları elə də qalıb. Yəni, onlar yahudu, xristiyanlar o cür deyirlər. Yəni, ancaq o bilmir ki, müsəlman özü də hansı əməllən yer küfrə düşə bilər. Şirk-müşrik termini onlar ümumiyyətli dərk eləmir və ya da ki, cəhalət deyəndə dərk eləmirlər. Çünki e, cahil bizim Azərbaycanda, bəzi kənd, Bakı kəndlərində başqa mənada deməkdir amma cahilcə İslamlı tam başqa mədə. Yəni e, yəni bunu nəqdi bu mövzunu uzatmaq olar. Yəni xulası odur ki, yəni insanlarla danışanda lazım deyil ki, özün orada e, bəlağətli danışıqı göstərəsən və yaxud da ki, e, gözəl cümlələrisi yox. O öz mənzilisi var. Onun öz mənzilisi var, öz yeri var. Ancaq avam insanlarla danışanda yəni özün orada üstünlük və üstünlük vermə. Özün onlardan çox biləyə üstünlüyü vermə. Nəyə üstünlüyü ver ki, sənin sözü onlar dərk eləsin, anlasın. Hətta bacarsan belə, lap xırdalığına olsa getir. Necə Peyğəmbər s.ə.ləm bir gün bir bədəvi gəlir və deyir ki, siz orada nə deyidən edirsiniz, yəni nə donquldan, nə ləylələ, nədən donquldanınız, elə Ləyl Allah, Ləyl Muhammed, nədən donquldansınız. Və gəl sahabeləri bəziləri inciyir, yəni bu o söz deməyindən və o peyğəmbərsamın yanına gəl. Peyğəmbərsam deyir ki, "Yəni sən şahadət verəsən ki, Allah ibadətaların tək mabududur." deyir hə. Deyir və şahadət versən ki, mən onun qulu velitsəm." deyirə. Hə, Deyilə biz də de onun ətrafında bir toyu oldu Yəni nə danışırıq elə onun ətrafında, yəni qırağa çıxmırıq. Yəni bu həqiqətən də yəni peyğəmbər Hər bir insandan xüsusi formada danışmaq üslubu idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v, bax, cahil ilə, bilən ilə eyni müəssisə eləmir, yəni, eyni çövbət eləmir. Və ya da ki, ənsallarla mühacirlər, məsəl üçün, mühacirlərlə, ənsallar, bir, hər, bir, hər, bir dənə mühacirdən, bir dənə ənsardan, sahabilə, bir bilənin arandan arası olur və ə, ənsallardan kimsə mühacirlər söhürr. Və orada Peyğambə sələmdir ki, ənsalad ilə təsubə əshabidir, sahabələrimi söhümün alıbı ki, ənsalad da Peyğambə sələm sahabələri idi. Ancaq orada görsən ki, Peyğambə sələm hər bir e, müsəlmanın, yəni onun İslamda e, qədimliyinə görə, İslamda onun e, ə, əməlinə görə, fəaliyyətinə görə, İslama qoyduğu cana görə, Məlumata görə Peyğəmbər s.ə.h hərəsini özünün, yəni qədrini bilirdi. Hərəsinin özün ayrı təzə üslubu, danışığı var idi. Lakin bir gün Peyğəmbər e, s.ə.h səf etməcək Uhud döyüşündə, yəni e, döyüş e, libasları ilə çatışma görə Osman rəziyallahu nə 100 nəfərdən yaxın adamı geyindirir, silahı ilə, atı ilə, hər bir də, dəbliqəsi ilə və onda Peyğəmbər sallallam deyir ki, yəni, Osman bu gündən sonra nə etsə, Osman yəni ziyan görməz hətta bir də, də tabuq döyüşündə, yəni, yə, ola, ola da bilərlə tabuq döyüşü olsun. Və ya da şey Osman Radiyalanı quyu alması məsələsində, Osman Radiyalanı e, sahabələrin, yəni, suya ehtiyacı olduğu vaxtı Osman Radiyalanı quyunu alması və Peyğəmbəs əlavə olaraq yenidən, yəni, mücdəliyə ki, artıq Osman, yəni, bundan sonra nəyinəsə Osman'a zəhər verməz. Yəni, hər bir adamın, xüsusi özünün, yəni, e, danışıq üsulü var idi və Bu həqsə də yəni, gördüyümüz kimi yəni İbn Abbas Radiyalanun öz dediyini istər tərcümə yolu ilə, istərsə də insanlara, onların başa düşdüyü tərcümə onlara başa salmaq yolu ilə İbn Abbas Radiyalanun yanında tərcüməsi götürür və bu da heçsə İbn Abbasın sabahsızlığına, acizliyinə darlət eləməyir, əksinə İbn Abbas Radiyalanun həmən insanlara xeyir istəməsindən irəli gəlir ki, İbn Abbas istəyir ki, məs onun peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşitdiyini, ailələrin nazilinə şahid olduğu qissaları ə, təfsiri və hətta tə başqa şəriət elmlərini məs həmən insanlara çatdırmalıdır. İbn Abbas, yəni bu cür üsullardan istifadə edir. Və eee sonradan İmam Buhari rahmehullah, deməli hədisin arxasınca qeyd edir ki, və Abu Camra deyir ki, mən İki aya yaxın e, İbn Abbasın yanında qaldım Yəni, həmən dövrlərdə İbn Abbasın yəni, yanında qalır. Və e, hədistən sonra birbaşa, yəni, bu hədisin dalınca, yəni, elə bir mövzudan İbn, e, İmam Buxari danışır ki, e, sadəcə yəni, şəhrinə baxmayanca adam o mövzunu uyğunlaşdıra bilmir. Yəni, təsəvvür edir ki, iki ay yanında qaldım və mənə dedi, və mənə dedi ki, Bir gün e, Abdül Qeysin qövümü, yəni Peyğambər salsə eləməyin yanına yəni gəl. Yəni, bən Abdül e vəftə Abdulqaysi, yəni Abdulqaysi yəni camətə görmür. Və ə, Hədisin şəhərində isə qeyd olunur ki, yəni buna qədər, yəni bu baş verməmişə qədər bir qadın gəlir və İbn Abbasdan içəcəklər haqqında soruşur. Yəni hansı iç nəyə içmək olar, nə içmək olar və hətta ə, Abu Camra özü də yəni o içəcəklərdən istifadə etdiyini bildirir. Və İbn Abbas raziyallahu anh həmen məsələni ona başa salmadan ötürü, başlayır qistanı, yəni Peyğəmbə s.ə.v. yanında olarkən baş verən qistanı təzidən danışmağa. A bu də da həqiqətdə sahabələrin, xüsusən hədis ravilərin, yəni hədis raviət eləyən sahabələrin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və eşitləri, işitdikləri hər bir sözün nöqtəsinə kimi yadında qaldıqlarını yana bilir. Bu da həqiqətən də birbaşa demək olar ki, Allah subhan onlara, yəni böyük bir müvəffəqiyyət idi ki, Allahdan onlara böyük bir, yəni əvəz edilməz bir hədiyyə idi ki, onlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, yəni 40-50 il əvvəl eşitdiklərini belə, yəni 50 ildən sonra olduğu kimi, yəni danışa bilirdilər. Yəni həmin qıssa necə baş vermişsə olduğu kimi danışa bilirdilər və İbn Abbas deyir ki, bir gün biz, yəni Peyğəmbər sallallahu yanında oturanda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına bir qömü gəldi. Yəni Abluqeysan qömü gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, bu qömü kimdi? Və ya bu cəmət kimin cəmətidir? Dedilər ki, Rəbiyənin cəmətidir. Və dedi ki, onlara xoş olsun. Yəni xoş gəliblər. Yəni necə də xoş bir qömüdür. Çünki və dalınca da buyurur ki, "Ğeyrə xəzəyə dir heç bir e, ziyan və zərər görmədən belə. Yəni ona görə ki, həmin qəvəm e, İslamı tövsüz qəbul etmişdi. Çünki o peyğəmbər son istəyi o ki, ona dəvət eləyək ki, onlar e, digər qəvəmlərdən fərqli olaraq bütün qəvəmlər yox, bəzi qəvəmlər, yəni peyğəmbər sallam dəvətini E, qılın gücünə qəbul etmişlər, məqlub olmuşlar və yaxud ki, Peyğambəl s.ə.v-in artıq e, gücünü, qüvvətini görəndən sonra təslim olmuşlar. Ancaq bəni Abdülqeysin e, qövmü, yəni camatı isə onlar artıq yəni, Peyğambəl s.ə.v-in iman gətirərək yəni, təslim olmuşlar. Yəni, nə qılın gücünə, nə Peyğambəl s.ə.v-in qoşunun gücünə deyil. Ona görə Peyğambəl s.ə.v-in bu sözləri işlətməyin ona bildirir ki, yəni onun o qoymun, yəni gözəlliyi, xoşbaxtlığı ondadır ki, o qoymun, o biri kimi, yəni döyüşərək, zəlil olaraq, rəzil olaraq, yəni qadınlar, uşaqları Qul olaraq, yəni necə deyərlər, e, kəniz olaraq hidayətə gəlməmişlər. Onlar özləri naz neymətləri içində, yəni öz güclərinin, qüvvətlərinin, şan şöhrətlərinin altısanları ilə yəni imana gəlmişlər. Yəni bir növ onların heç bir şəxsiyyətinə, mülkünə, onların namusuna heç nə, yəni toxunmamış. Ancaq bəzi qövmlər isə döyüşərək ilincisi isə necə ki məsəl üçün ə, əsasən də götürmək olar ə, Huneyn döyüşünü və hətta ki Məkkənin fəti dövrünü ki, yəni orada artıq peyğəmbər s.ə.l. 10000 qoşunla Məkkəyə daxil oldu və Məhkə cəmaatı, yəni hələ bir tərəfdən, yəni hidayətçi idi, hələ bir tərəfdən peyğəmbər s.ə.l. mətəssimçiliyi idi, buna baxmayaraq Xalid ibn Valid yəni öz gəldiyi istiqamətlərdə öldürəni öldürmüşdür, mülkünü götürdüyünü, mülkünü götürmüşdür və səlacə peyğəmbər əsasən bu cür onlara yəni ə, sözlər işitməylə, yəni onların həqiqətən də gözəl bir nimət olduğunu, ə, heç bir xustana uğramayan, yəni heç bir elədiklərinə görə getdiyi yola görə heç bir peşmançılıq olmayan bir qoyum kimi, yəni qələmə verir Və bu da həqiqətən də insanların da ə, gələcək nəsillərin təöyrənməsində bu amilin, yəni mühüm, yəni rolu var və görsən ki, e, kimsə İslamı e, ağılınla, dərrakələ qəbul edir, yəni onda e, dəvətlə qəbul edir, yəni o artıq e, şuurlu formada İslamı dərk edir və onu bazadığı qədər yəni yaşamağa çalışır. Ancaq o e, eyni zamanda o cür ona çatdığı metodundan da istəyir, başqa bir kəsə çatdırsın. Ancaq o insanlar ki, İslamı, E, qılınc gücünə, yəni qılıncdan qorxar xeyanı qəbul edirlərsə, yəni onların e, İslamı daimən həmən təziq altında qalır. Yəni, necə ki, götürək, məsəl üçün şəxs malin e, gətirdiyi yəni, şiəlik yəni, təliqəti. Yəni, şəxs malə qədər yəni, şiəlik deyilən yəni, o formada değildi Yəni, onların namazlarını aid edəcək mühür yox idi, onların özlərinə biz Cəfəri deyilib, belə bir məhsəb də də yoxdur, düzdür? Xurafatlar var idi, uydurmalar var idi. Əliyə məhəbbət və yaxud da ki, Əhlibeytə sevgi və həvəs, o uydurmalar həm söz yerində var idi. Küfrlər bir qismi var idi. Orda heç bir problem yox idi. Ancaq onlar özlərini, yəni zahirən heç bir əmələ görə Əhlüsünnədən ayrıl bilmirdilər. Yəni ayrılmırdılar. Yəni zahirən o həmən o Rafizi deyilən şəxslərin ehtiqad məsələləri zahid. Yəni onlarda Namaz əl bağlı, mühürsüz, yəni, adi sözlərlə, yəni, heç bir fərq yoxdur. Ancaq Şah İsmailin gətirdiyi də bu, yəni şeəli yayması, xüsusən də e, 1501-ci ildən sonra, yəni Azərbaycan daxilə və burada da e, əli çatan yerləri, yəni atı hara kimi getdisə o cəmaatı yalın qılın gücünə, yəni şiə şey yəni faktı, yəni bu gündə öz əksini tapır. Yəni görürsən ki, bu günün özdə özündə də, yəni həmin o qılın gücünə təsir olmuşlar. Yəni nə qədər dəvət olsa da olsa da, yəni öz ay ixtradınız belə də kökün, kökün, öz təsirini göstərir. Ancaq onlar, məsəl üçün, Mədnə e, götürək e, dəvətini, e, camatını, bugünkü gündə və bir də yəni, Məhkə camatını. Yəni, hər həccə gedən, yəni, heç sənə deməsən də, eşitməsə də, bir dənə söz eşitsən ki, Mədnə Məhkə kimdir? A, mədnəlilər müləimdir, belədir, Məhkəlilər sərtdir belə və s. Yəni həqiqətən də, yəni, bu öz əksini göstərir. Yəni kim Həccə gedəndə buna rast gəlir ki, Məddən cəmaətinin davranışı, əxlağı, yəni və bir də məhkəyə cəmaətinin sərtliyi və hətta ki, nə eləyərlər, Öz əksini tapır. Və əhitetəndə bunun dəvətdə, yəni mühüm, yəni rolu var. Mühüm rolu var ki, xüsusən də misal çəkdiyimiz kimi, yəni bu e, şiəliyinin, yəni o cür yayılması və bu günkü gündə də heç bir dəlilə, sübuta, faktda, yəni əsaslanmayan bir qəvəm yenə də e, o qədər burhanın haqqın qabağında yenə də öz edədebova yolların deyib yolların elçilərimlər və e, səbəb də onun bu hidayətə gəlməsi, yəni özünün e, dəlillərə əsaslanmasına olmuyor Sadəcə başın üstündə deyanan qılıncın yəni gücü səbəbi olub ki, o bu da həqiqətən də yəni, e, nəinki onu elə götürək, elə fars torpağın elə özünü, yəni fars torpağı da hamı bilir ki, yəni Ömər Radiyalar xəlifəli dövründə yəni qılınc gücünə, yəni İslam'a gələnlər olub ki, və o İslamı olan ondan agresivləri, o şiddətlikləri, nifrəti, hətta Ömər adı yalan qətirlər yetirsələr də belə, yəni həmən o Firuz adında, həmən o Farsın ələni yetirsələr də belə, yenə də, yəni bugünə kimi hissəri soymaq bilmir, yəni özlərinin e, sanki yeni bir İslamını icad eləmək istəyirlər, daha doğrusu icad deyələyiblər, ancaq adını dəyişməyiblər, yəni yeni bir din özləri üçün icad edələyiblər, hətta Ə, məhşətdir, o, hansı şəhərdə artıq özlərinin kəbi evində qurublar, yəni oranı tavafıza deyirlər. Sadəcə, adını dəyişə bilmirlər, çünki bilirlər ki, İslam bildir, bildir. yəni iki şeydir. Namazı ayrıb, eytiqat ayrıb, zəkət məsələ, hər bir məsələ ayrıdır. Sadəcə, bir dənə adını saxlırıblar ki, o da adını da başqad, yəni tapa bilmirlər ki, nə olsun ki, yəni adı İslam olsun. Və həyətən də... Ə, Peyğəmbər salsan bu qəvmi həm sənə eləməsin də, yəni bu baxımdan, yəni əsaslandırılırlar. Və sonra həmin qəvmin isə Peyğəmbər salsəlam yanına gəlməsinin əsası var idi. Yəni o dövrlərdə bu günkü günlər kimi, yəni miniyilə nəqliyyat vasitəsi, yəni belə deyildi. Yəni kim həccə getmək üçün bilet aldı, beşinə getdi, gəldi, yox, elə deyildi. Yəni o gündə məsəl üçün o illərdə həccə getməklə ə, Saud Torpaqı Ərəbistan torpağının özündən bir hansı yerindən aslı olmayaraq aşağısı bir 20-25 gün çəkirdi. Yəni ən aşağısı 35-40 günə çəkə bilərdi. Yəni Təyşəməddənd Məkkəyə həc məsafəli get aşağısı 12-15 gün təxminən çəkirdi. Və eyni zamanda Ərəbistan torpağının, yəni Yarımadanın digər yerlərindən də hətta 40 günə kimi də çəkildi. Amma qeyr-Ərəbistan torpaqlarında, yaxın Asiyadan və yaxud da ki ə, Azərbaycan kimi torpaqlar yanından ora getmək isə təxminən, yəni o dövrlərdə 1 ay, 3 ay çəkirdi. Və Peyğəmbər (s.ə.s.)-in həmin Qöyməyana gəlməsində də səbəbi məhz təkcə Peyğəmbər səs namaz qılmaq deyil, Peyğəmbər (s.ə.s.)-i ziyarət etmək idi. Eyni ilə əsə sağlamlıqım onlar, yəni dini öyrənmədən ötürü gəldilər. Və həmin o qöm gəlir və deyir ki, "Ya Rasulullah, yəni biz hər zaman sənin yanına gələ bilmirik. Yəni işimizlə bağlı, gücümüzlə bağlı, ailəmizlə bağlı, məsafə ilə bağlı yanına gələ bilmirik. Yalnız və yalnız bizim yanınıza sənin yanına gəlmək aylarımız, yəni haram aylarında baş verir. Və haram aylarda ham hamı bilir ki, e, Zulqada, Zulhidcə, Muharəm bir dərəcəb aydır ki, və e, o aylarda İslamdan əvvəl də Ərəblər, yəni o aylara hörmət edirdilər. Onlar aşırıl haram deyirdilər və o aylarda döyüş etmirdilər, soyğunçuluq etmirdilər. Çünki Ərəb e, millətinin özü hətta İslama gələndən də sonra, hətta bu yaxın əsrlərə qədər, yəni Abdülvahabın, yəni, Ərəbistan torpağında yəni, tovfidi diriltməsindən sonra da, yəni, bu soyğunçulq hadisələri, yəni, baş verirdi. Yəni, görürsən, başqa dövlətlərdən həccə gedirdilər və oranın quldur soyğunçuları, yəni, o camatı, yəni, soyğunçulq edirdilər. Yəni, onları öldürürlər, mülkülərin canını alırdılar. Və E, bu aylarda isə hətta cahiliyyə dövründə ərəblər, yəni döyüksət eləməyiblər və bu baxımdan həmən qövüm e, Abdülqeysin yəni camatı, yəni Peyğəmbər Sal-Sələmin yanına haram aylarında gəlirdi və xüsusən də ona görə gələ bilmirlər, çünki Onlarla Peyğəmbər salsəlləmin yəni arasında Mudar adında qəbilənin yəni yaşadığı amil kim gətirilir, səbəb kim gətirilir və Mudar da çox e, döyüşən, yəni yəni döyüşdən əl çəkən biri qəymidi və onlar haram aylarından çox, yəni 3 dənə e, Zulqədə, Zulhicce, bir də Muhərrəmdən çox onlar Rəcəb ayında, yəni döyüşməyə. Rəcəb ayına daha çox üstünlük verdilər və bəzi şəxslər qeyd edir ki, ona görə ki 3 sən ay yan bayan olduğuna görə, yəni orada, yəni hamlıqda o baş verirdi. Amma e, mudar qoymuşsa, e, yəni Rəcəb ayını daha çox üstünlük verdilər və ona görə bəzi şəxslər onları rəcəb Mudar adlandırdı. Yəni Rəcəbi, yəni Mudara, yəni nisbət edirdilər. Və bu e, Abdulqayslə də peyğəmbər (s.a.s.)in arasında həmin bu qəbilə yerləşməyinə görə onlar da yəni imkan vermədilər. Yalnız bu haram aylarda, yəni sahkitsilik, yəni döyüş etmədiyi ilə görə Abluqeysin camatı, yəni qövümü gəlib Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gələ bilirdilər. Və onlar, onlar dedi ki, ya Rəsulallah, yəni bu səbəbə görə biz çəz-səz gələ bilmirik və əgər indi ki gəlmişiksə, yəni bizə elə bir ə, açıq aşkar, elə bir ayran, bir hökum verir ki, elə bir reydi, elə bir məsləh edir ki, yəni biz onunla cənnətə düşək və eyni zamanda O ə, əməli də biz özümüzdən sonradakılar da onları nəsət edirik, onları öyrədək. Və bu da onu göstərir ki, həmən camat ə, xeyri təhci özləri üçün deyil, eyni zamanda da özlərinin arxada qalanlar üçün Va, də istəyirlər. Və bu dəqiqətdə elm öyrənən şəxsin, Niyyəti belə olmalıdır. Ən birinci olmalıdır ki, cəhaləti özündən qalırsan və ikinci də ki, öz qohumlarından, əqrabalarından, yaxınlarından yəni cəhaləti qaldırsın deyə. Elmi insanlar öyrənmir ki, məclisə buna yuxarda yer versinlər, ə, yemək ilə yağlı yerindən versinlər, nə bilim, kebabın tikə yerindən versinlər. Xey, insan elmi öyrənir ki, birinci, özünən cəhaləti qaldırmaq və ikinci, yan yörəsi qohum əqrabasından cəhaləti qaldırsın deyə. Aydındır. Və bu gölündə açıq-aça -açıq delikləri kimi digər rəsulurlar bizə öyrət elə şey deyən ki, özümüzdən əvvəl sonrakılara da deyə, yəni gedək onlara da çatır, onlarla başa salaq, bu əməllər də səbəb olsun bizim cənnətimizə girməyə. Və eyni zamanda İbn Abbas buyurur ki, və onların peyğəmbərdən soruşduğu məsələlərdən biri də içəcəklər haqqında idi. Bax, həmən bu şahid yeri, yəni İbn Abbasın danışığı bu hissə məscid Ə e, onunla Abı Camran arasında olan məsələ gəlib ax burası idi. Hansı ki İbn İmam Buxari Rəhməlla o qıssanı, yəni o cür, yəni geniş gətirməyib, o sadəcə şəhərlərində başqa rivayətlərdən, yəni götürülüb. Və e, onlar eyni zamanda peyğəmbərdən içəliklər haqqında da, yəni haqqında soruşdular və peyğəmbər onlara 4 şey əmr etdi və 4 şeydən onları çəkindirdi və Peyğəmbə səhəm onları əmr etdi ki, Əmərəhum bil imən, billəhi vəhdə onlara tək Allaha iman etməyi əmr etdi. Və Peyğəmbə səhəm dedi ki, Ətədrunə məl imən, billəhi vəhdəhu Dedi ki, siz bilirsiniz Allah-ı iman nədir? Yəni Peyğəmbə səhəm qövmə əmr edir, bilirsiniz ki, e, Allah-ı imanı siz əmr edirəm, yəni, tək Allah-ı gətirməyi Və sonra yenidən soru, siz ki, Allaha iman, yəni nə deməkdir? Və, və onlar da deyirlər ki, Allah və Rasulü, yəni bilir. Və bu da e, sahabələrin Peyğəmbər Sal-ı Sələmdən olan xüsusi yəni, ədəbləri idi ki, və sahabələr hətta bəzi halda e, Peyğəmbər sal Sələmin verdiyi sualın, cavabını bilsələr də belə, onlar deyirlər ki, Allah və Rasulü ələm, Allah və Rasulü bilir. Niyə görə? Çünki onlar deyirdilər ki, yəni Peyğəmbər sallalləhəssəlləm, Peyğəmbər sallalləhəssəlləm hətta biz bildiyimizi bizə desə də de, belə o bizdən daha geniş, daha gözəl, daha düzgün şəkildə bizə deyir. Yəni əlavə nəsə öyrənmək, elmə ziyan eləmir. Əlavə nəsə öyrənmək, elmə ziyan eləmir. Hansı görsən ki, Bir çox hallarda, yəni mənim yadıma gəlib üç il əvvəl, üç il, dörd il əvvəllərdə, yəni çox ilkin yəni, narazı camatlar meydana gələndə onlar hər dəvə xütbədən çıxanda deyirlər ki, yenə xütbə təkrarlanır, yenə xütbə belədir və yəni və s. həmişə işitmiş şeydir, ancaq həyitəndə o insanların cahilinə dalət edir. Yəni din min dördülü təkrarlanır, yenilənir, təkrarlanır. Əgər kimsə minbərdə 1400 il e, işləməyə nə səbəbdirsə, o bidətçi yoxsa sələf sayılır? Bidətçi sayılır. Yəni mümkün deyil. Yəni bu gün bəli, sən hidayətə təzə gəlmisən, sən gəyirsən xutbəyə, sən dəstəmazını eşitsən, o sənin üçün yenilik, yenilik deyil. Yenilikdir, çünki sən hələ dəstəmazın həkamını bilmirsən. Ancaq 5 il namaz qılan sonra yenilikdir yoxsa yenilik deyil? Yenilik deyil. Ancaq onun Fəzəqqir, fəinlə diqrətən fayda verir. Xatıl həqiqdən verir, fayda verir. Yəni, bu, həqiqdən də şəriyyət bu cürdür. Yəni, sabah üçün ata-valideyə münasibətindən xütbə gedəndə ola bilsin e, sənin üçün yeni köhnəli, yəni yeni şey olmuyor. Amma kimlər üçün nədir? Yeni, çünki gündən gün insanlar samaninir, yeni gəlir. Və sənin bildiğini o deməliyək ki, hamısı da bilməlidir. Çünki bir də gözəl bir xütbə olmuşdur. E, valideynin haqqı qulaq, həqiqətən də çox dəyərli xütbə idi, yəni insan onu eşitliyiz ancaq isteyər ki, qulaqlasın, yəni həqiqətən də bu gün bizim çox nöqsanlarımız var, yəni bizim nöqsanlarımız nə boyda dəftərə yazsaq bizim nöqsanlarımız bitməyəcək və o nöqsanlarımızdan ən mühimi və gündəli elədiyimiz xətalar məhz valideynlərimizlə olan nöqsanlarımızdır. <coughs> o xutbədə, yəni qamət qardaş gözəl, yəni xutbə elədi, valideynə məsləhət oxundu və xutbədən sonra yenə həmən ki, uşaqlardan biri dedi ki, yenə də təkrarlar oldu, belə elə falan. Diyim qardaş sən xutbədə olmuşun dedi dinlədən dinlərdən danışdı. Deyəsən valideyndən, deyəsən valideynlə. Diyim qardaş, orada o qədər ayə hədis isətdi, sən təkrardır, mən razıyam təkrardır. Ancaq orada o qədər ayə Dedik, yox, yadında qalmıyor. O insan sadəcə bir Allah şahidi o qəlbində olan nifrətə görə, qəlbinin, e, bələncə, qaralığına görə, qəlbinin həsədinə, kininə görə o insan o məlumatları düzgün analiz edə bilmir. Ancaq həqiqətdə Allah spəndə nə deyir? Xatırlat, xatırlamaq kimi fayda verir? Mümünə. Əgər sən o xatırlamaqla sənə fayda vermirsə, Deməli, ya ayə səhvdir, ya da sənin qəlbin səhvdir. Ayə səhv ola bilər? Stop. Yox, deməli, səhv haradadır? Deməli, sən ged qəlbin imanı ələydən keçir. Sən ged ə, imanı yoxluğa gör. Ox, o xatıllamalar, yəni, heç kim deyəməz ki, həldə mən oxuyur, yəni təzə Quran oxuyuram. Kimsə deyə bilər onu? Yox, ancaq insan hafiz olsa da belə, həldən elə ayəni oxuyur, yəni, mən bunu nəyəcə qalama çıxmayıb. Niyə görə? Çünki xatıllaq, qartlama mövünə fayda verir. Ömər radiyallahu e, peyğəmbərsəm ölümü qıssasında nə hallar keçirirdi? Dedi kimsə peyğəmbər ölməyən başını kəsərəm, belə eləyərəm. Va o Bəkir dedi nə dedi? Dedi ki, kim Allah'a peyğəmbərə Allahə ibadət edirsə, Allah hey diləyamud. Amma diridir, ölməz. Amma kim peyğəmbərə ibadət edə, peyğəmbər olub Hı. artıq ölüb. Ya yenə yəni, gətirir ki, məgər peyğəmbər öləndən siz geriyə dönəcəksinizmi? Və Ömər radiyaların bu ayəni eşitləndir ki, süpanlar, bu günə kim elə bil ki, o ayəni mən eşitməmişdim? O, Ömər radiyalarını. Deməli, xatırlamaq müəmlənə nə Yəni, fayda verir. Və burada da Peyğəmbər sallallahu səlləm və buyurur ki, bildir onlara ki, imanı. Və deyir ki, siz bilirsiniz mi, Allahə və rəsusuna iman nədir? Allah iman nədir? Deyilər Allah və rəsusun. Bildikləri halda da belə kimə yönəldirlər? Peyğəmbərə və Allahına. Çünki yəni Peyğəmbərin ona söylədikləri ola bilərdi, yeni bir şey olardı. Yəni, bu gün kimsə əgər desə ki, flan sualı vəsələ deyə bilər, Allah və Rasulü bilir. Burada istisna mütləqən deyil. Burada hə də de demək olar, yox də de demək olar. <coughs> əgər o şəriyyət məsələlərindən desə, yəni Quran, Quran əhkamları, beş rukun, iman əhkamları, ümumi şəriət məsələsindirsə, biz deyə bilərik ki, Allah və Rəsul bunu bilir. Çünki peyğəmbərsa bunu çatdırıb bizə. Amma yo, əgər sual versə ki, e, qeybi məsələlərdə, hər hansı ki, o məsələlər yalnız vəhylə bilinən məsələlərsə, orada Allah və Rəsul eləməyə düzü düz deyil. Düz deyil. Çünki peyğəmbər ölü vəhylə nə olub? Vəhyl kəsil, bayındır. Və, <coughs> burada e, Abduqaysın qəğmi deyir ki, Allah və Rəsul bilir və Peyğəmbər s.ə.d. daha doğrusu deyir, daha düzünə, yəni, alam yani daha düzünü bilir. Və e, onda da Peyğəmbər s.ə.d. buyurur ki, Allah iman şahədən la ilah illallah. Deyir ki, e, Allah iman şahədət etməkdir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və bugünkü günkü günlərimizdə qardaşlar, həqiqətən də bu e, bütün ixtilaflar İstər bidətçilərin, istər təşvirçilərin, istər yəni yeni çıxan, onun ətini yemirən, bu ətini yemirən və yaxud da ki, ondan filan müamil eləm, filan müamil elə, məsələlər hamısı bu, Lə İlə İlə Allah Muhammədən Rəsulla kəlmə-i şaliyyətinin yəni ətrafındadır. Yəni, kimləsə elə zənn edir ki, Lə İlə Allah deyən şəxs hökmən, hökmən. Deməli 7dən şərtləndə bir yerdə onu etiqad etməliydi və ya da ki 5, 5, 6 manəşaramsa yerli yəndə olmalı idi. Ancaq bizdə biz bu ödə çətinləşdirməliyik deyirik. Bizdə qayda var. Qayda da ki peyğəmbər səm deyir ki, kim Lə ilahe illallah desə İslam'a daxil olur, yoxsa olmur. Əlbəttə ki. Ancaq qalan məsələlər isə artıq o Lə ilahe kəlməsi deyib İslam'a daxil olundandan sonra o Lə ilahaların çərçivəsində həll olunur. Necə peyğəmbər Kim la ilahe illah deyirsə, o məndən canını, malını, namusunu nə olur? Qormuş olur, deyir illə bihaqqil İslam. Yalnız Allahın haqqından başqa. E, e, İslam haqqından başqa və deyir vahisə bu ila al Allah. Səfilimiz keçmişdir rivayəti. Yəni nə demək idi? İnsan la ilahe deyir, samada daxil olur. Ancaq bu o deməyə deyicə əlləri cibində fişlik çalısa getməli idi. Yox, İslam samada dağlı çox gözəl. Elə bir ümumi var. Darvazanı döydün, səni içəri buraxdım. Darvazandan içəri girdin. Sən çöldəkilərdən uzaqlaşmı, uzaqlaşmadın. Uzaqlaşın, hara girdin sən? Bizim həyətimizə, bizim evimizə. Sən bizim həyətimizə, bir nevimizə girən, bizim qayda qanunlarımıza rəayət etmişsək, kimin cəzəsən cəzalanıq? İçərdəkilərin, çövdəkilərin. Həllib edək içərdəkilərin. Çünki artıq girib bizim, bizim e əhlimizdir, bizim evimizdəndir. Yəni bizim yedimizdən, işçimizdən yer içir. Amma biz baxanda görəndə o bizim elədiklərimiz eləmirsə, biz ona nəyiniyirik? Ərz eləyirik, filan yenəmirsən, sən bizdənsən, gəlmirsən bizdən, yox, mən bilmiyəm, mən yenəmirdim, ondan biz onu təhsilin çölə göndərməyirik. Biz onu artıq, e, biz, Peyəlisəm, dediyim, illə bir haqqlı islam. İslam haqqlarının onun eləyirik, orasını, burasını düzəldirik, əyli yerlərini düzəldirik, xatayirlərin bəyan eləyirik. Və əncaq e, zahirəm bizə nə göstərisi odur, amma qəlbində nə var, qəlbindən yoxsa kime qalır? Allah subhan Biz demirik ki, yox biz sə ilə dünyada zahiri muamile edirik, qəlbivi Allaha tapşırırıq. Biz nə bilim e, sənin hökmü mütləq veririk və hətta ki e, hökmünü zahirən veririk, e, qəlbin küfrünü yönəldir. Yox Allah biz ona qarışmırıq. Bizdə belə bir şəriətdə belə bir şey, yox zərəflərdə belə bir qayda termin yoxdur. Sələflərdə var küfr mütləq var, müəyyən var. Və sələflərdə isə yəni, ya müşrikdir, ya məsəlmandır. Ya kafirdir, ya məsəlmandır. Yəni belə bir şey yoxdur ki, sən zahirə müşrik, sən qəlbinlə Asan zahirən beləsən, belə bir şey yoxdur şəriyyətdə, aydındır. Və e, Peyğəmbəsən də bildirir ki, e, şəhadət edəsən ki, Allahdan başqa ibadət layiq olan məbud yoxdur. Və qeyd etdiyimiz üçün, bütün e, xatalar məhz bu kəlmi şəhadətin ətrafında olan, yəni xatalardır. Çünki bəzi e, firqələr bu kəlmi şəhadəti, yəni əşədən şə lə ilə ilə Allah, lə ilə Allah kəlməsini elə tərzüm edirlər ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Bu tərcümə, bu söz birbaşa ziddi, ziddi deyil. Çünki orada demir, lə Allah illallah. Və ya da bəzilə deyil ki, e, o Allahdan başı xalq yoxdur deməkdir. O da tərcümə birbaşa ziddi. Niyə görə? Çünki orada yoxdur, lə xalq illallah. Orada yoxdur, lə raziq illallah. Ya flanşiyə illallah. Orada nə var? Lə ilə. Orada var nə? İlah. Yəni, yoxdur ilah. Və lə ilə Allah kəlməsinə baxsa, görərik ki, söz-özü kisədən ibarətdir. Birinci inkard, ikinci nədir? İspatdır. Yəni, ilkin əvvəlində inkar elək ki, lə ilah, ilah yoxdur. Yəni, yerdə, göydə, sur, suda, quruda, evdə ilah yoxdur. Heç bir ilah yoxdur. Nə buddislərdə, nə krişnaytlərdə, nə, nə xristiyanlarda, nə yahudulərdə, heç bir ilah yoxdur. Heç bir yeri ilah yoxdur. Buyurduk ki, illallah, Allahdan başqa. Yəni həqiqi ibadəti layiq olan məbud kimdir? Allah Subhanahu. Yoxsa ki, nə qədər isəsən bu günlərdə ilah var yoxsa yoxdur. Bəziləri deyir ki, bu söz sizin təfsirinizə zidddir. Çünki siz deyir, ilah yoxdur, amma ilahlar doludur. Bizdə isə söhbət həqiqi ilahdan gedir və ya da ki, həqiqi ibadəti layiq olan məbuddan gedir. İbadət olmandan gedir. Əgər bir biri yeri göyü yaradıbsa, Və biri insanı öldürür dirildirsə, biri ruzu verir alırsa, biri kainətdə hissədiyin edirsə, günəşə oradan çadır, ayı buradan batır hissədiyinə, yağış yağdır hissədiyinə tufan elir. Bunu eləyən e, ibadət o layiqdır, yoxsa ki, hər hansısa bir əldən yoğunmuş daş və ya da ki, hər hansısa bir xalik tərəfindən xəlq olmuş ölü məxluq ölmüş biri və ya da ki e, başqa bir şəxs hansı ibadətə Allah daha olan layiq olan məbuddur. Əlbəttə ki o cür e, qudratı olan, hər şey qudreti, əzəməti çatan, yəni hər şey onun istəyi ilə ən bir yerdə olan, ancaq və həqiqətən ibadətə layiq olan məbuddur. O yəni bu e, təfsir od demək deyil ki, ilah yox, ilah doludur. Yəni təkcə indistan özündə 800-dən çox ilahı var. Çin e, bayzı ayələtlərində 500-dən çox ibadə, ibadət eyləyən mə, məbudlar var. Yəni, buddislərin öz kristana hər yerin özünün məbədi var və xoq və s. Amma e, bizdə isə bizim kəlmə-i şəhadətinin e, təfsimdə asılılmasına gelir ki, ibadətə layiq olan həqiqə məbud kimdir? Yalnız və yalnız Allah subhanahu wa ta'ala-dır. Yəni, e, həqiqətdə E, bu, İslamın, yəni fəhmidir, İslamın bu cür təfsiridir ki, ibadə layiq olan, yəni məbud, yəni Allah s.ə.v. adı. Ancaq o kəslər, hansılar ki, e, İslamdan uzaqdırlar, İslamın e, fiqhini, İslamın e, özəyini, üsulunu anılamayan şəxslər, onlar ibadət elədikləri hər hansısa bir formada görmək istəyirlər. Ona görə də onlar nə inirlər? Da ağaclara, daşlara tapınırlar. Yoxsa ki, onların da qəlbəndə Allaha ibadət var, onların da qəlbində Rububiyyə var. Ancaq ibadət formalarında e, nə isə əsaslanıb ki, öz gözləri ilə görmək istədiyilə deyənə onlar hər hansısa bir ya canları, ya əşyalar tapınırlar və bunların da bugünkü günümüzdə olan, yəni əsas alternativ variantı da şeylərin yəni, ibadətidir. Yəni görürsən ki, əgər onlar özünü səma nisbət edirlərsə və elədikləri ibadətdə, yəni biz Allahadə heç bir şey görmürük. Yəni onların ibadətində, yəni bu həqiqətən də belədir qardaşım, yəni bu yəni istehza üçün deyilmir. Yəni bu ünəgər biz onların ibadətinə baxsaq, biz orada Əliyə verilən həm sənə, Hüseynə verilən məqam biz onu Allahda görmürük. Yəni əgər bir insan etiqad edirsə ki, yəni etiqadın məhdlində fikir verin ki, insan etiqad edirsə ki, qiyamət günü haqq hesab olandıqdan sonra, yəni bu artıq nə demək idi? Yəni sən qul kimi Allah uşağı dirildir və sənə verdiyi müddəti mühl və haqqı səbəb eləyir. Nəyə keçmişsən, necə yaşamışsən diyənin imanı peyovər. Və sən Allah Subhanahu taala onun haqq hesablan bitəndən sonra Allah Subhanahu qərar verir, hökm verir. Ya cənnətdənsən, ya cəhənnəmdəsən. Və sən gedirsən. Əgər cənnətdəsənsə, girsən cənnətə, görsən Hüseyn deyənim qapını aç, deməyənsə səni Subhanə. Yəni Allahdan, yəni bu o, o belə çıxır ki, yəni Allahdan da çox, avuz belə bu bəhək də də küfrə. Yəni, bunu tələfiz eləmək adamın canına qorxu ki, yəni Allahdan da böyük məqam kimdədir? Hüseyn (r.a.)-dadır. Yəni Allah Subhanə sənə razılıq verəndən sonra sən başqa bir şəxs Hüseynin razını əldə edə bilərsən. Ki Hüseyn zənnətə qoyacaq yoxsa yox. Əli Rədiyələ səni cənnətə qoyacaq, yəni bundan oynaq, həni hənsə küfrü çərçivəyə salmaq yoxsa yox, bu küfrü çərçivəyə yerləşmir. Yəni heç bir çərçivəyə yerləşmir ki, yəni bu əqdəni sənin məntiqi şüurbunu qəbul eləyə bilmir. Yəni heç olmasa, o birsilər, xristiyanlar və başqaları, nə qədə olmasa, Allaha şəri qoşsalar da, yəni Allahın haqqları tam əllərindən dağım olar, bərabər bölüşdürürlər. Amma bunlar isə tamamilə yəni, o etiqadı eləyəsən və hansı islamlar və hansı ilahdan söhbət gedir burada. Və biz buna da də, dəqiq bilirik ki, yəni, bu, ona görə bu cür küflərə üçün bu etiqadları eləmək, onlar ibadət elədikləri həqiqə məbudu bilmirlər. Yəni həqiqə tovfid nədir deyə, yəni dərk eləmələr. Ancaq hər bir şəxs əgər həqiqə tovfidi dərk eləyirsə, ki, küfr məsələlərini bilirsə, o insan heç bu cür küfrləri nəinki eytiqat, heç tələfüz eləyə bilməz. Çünki o, heç bir e, tofi çərçivəsinə, ondan sonra sağlam əqdət çərçivəsinə yerləşməyən, yəni bir yəni küfr eytiqatdır. Və Peyğəmbəsən bildirir ki, Şəhədət Əllə iləhi ilə Allah və Ənə Muhammədən Rasulullah bildirir ki, və Allah, həyətən də Məhəmməd Allahın, yəni elçisidir. Yəni bu əhliyyət həqiqətən də yəni mühüm etiqaddır. Bunun hər bir müsəlman bu etiqadı yəni etməlidir ki, yəni peyğəmbər sallalləhum Allahın qulu və yəni elçidir. Və buünkü e, bəzi sufillərin etdikləri etiqad kimi deyil ki, onlar etiqad edirlər ki, e, əgər Allah subhanə və təala kainatı məs Məhəmməd peyğəmbər sallalləmin yəni nurundan xalq edib. Yəni, və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.və görə xəlq eləyib. Yəni, bu da necə ki, rafizlərin yəni əhli beytdə vardığı küfür və eyni zamanda sufi təriqatlarının da məhzəblərindən məs. Məhz Peyğəmbər sallalləmin haqqında etdikləri, yəni böyük-böyən küfr məsələləri də ki, və bu həqiqətən də onlara birbaşa ələtdi ki, yəni Peyğəmbər sallalləm həqiqətən də Allahın qulu və yəni elçisidir. Bu da onu göstərir ki, e, Peyğəmbər sallalləm bizim kimi bəşər idi, yeyirdi, içirdi və biz elədiklərimizdən də edirdi. Və Peyğəmbərsəm oruz tuturdu, yeməy də yirdi və evlənirdi və uşaqları da var Yəni onun heç bir ilahlıq, e, ilaha aid heç bir husiyyəti olmayıb sadəcə peyğəmbər sallalləm Allahu Subhanahu ən sevimli və seçdiyi bəndəsi idi ki məs Allahu Subhanahu bu şəriətin təbliği məs peyğəmbər sallalləm yanə yəni edir və peyğəmbər sallalləm də bu şəriəti haqqınca layiqincə Ə, təbliq eləyir və hətta Arafa günündə də, yəni sonuncu həcində də insanlara bildirir ki, mən sizə çatdırdım, mən sizə çatdırdım, mən sizə çatdırdım, yəni üç dəvə soğuşur və onlar da şahidi elək, hərib, ya, bəli, ya Rasul, sən onu bizə çatdırdın və sonra Peyğəmbə Allah'a şahid gətirir ki, mən artıq bütün boyunuma düşənləri artıq yəni ümmətə, yəni çatdırdım. Ancaq bugünkü gündə isə bizim Peyğəmbər s.ə.v-in Allahın qulu və o elçisi olduğu etiqadı bizə yetmir. Biz onun necə qulu və elçisi olduğunu etiqad ediriksə, eləndəcə də Peyğambər Sələmin yoluna, məzhəbinə, getdiyi mənhəcinə Peyğambər Sələmin iqtibə Necə Allah Subhanıq, Qurana kəmdə buyurduğu kimi, Qul in qudum tuhibbun ala fəttəbu'ini. Həqiqətləndə e, məni sevirsinizdə kimi iqtibə eləyin? Peyğəmbər sallı sələmə. Yəni, bugün kimsə əgər eytiqat edilsə ki, mən şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbəsinin Allahın qulu vericisidir, ancaq baxacaq Peyğəmbəsinin iqtibu eləmirsə, onun dediyi şəhadət nədir? Yəni, sadəcə tələffüzdür təsirsiz heç bir əməlsiz, yəni bir yalnız yəni, şahadəti tələffüzdür, cümlədir, tələffüz edir. Ancaq bir insan əgər o etiqadı daşırsa ki, mən həqiqətən də peyğəmbər həzm Allahın qulu və elçidir, o sonuncu peyğəmbərdir və onun dediklərinə, etdiklərinə iqrar etdiklərini, əməl etmək lazımdır, ona etdiyi beləməy lazımdır və bunu etiqad edən şəxs necə ola bilər ki, peyğəmbər sasan əmrlərini tək keçin və qadağanlıq etdiklərini isə yəni yerinə yetirsən. Bu həqiqətən də yəni, tək mütənasiblikdir. Və sonra isə Peyğəmbərsən buyurur ki: "Və iqamussala." Yəni iman nədir? Allah və rəsuluna iman edəsən və namaz qılasa, namazı əda edəsən. Və burada baxsa görsək, dalınca gələn Va i'təu zəkə "Və itau zekə və sıyom Ramazan və antu minal magnamil xums" bütün bunlar hamısı zahiri əməllərdir. bu da onu göstərir ki, İslam və iman ayrı-ayrı gələrsə. İslam nədir? Zahir əməllərdir, yəni 5 ərkandır. Və iman nədir? 6 iman ərkandır. Əgər onlardan biri gələrsə, ikisi də içindədir yoxsa içində deyil? İkisi bir-birinin təhkibindədir və bu hədisdə İmam Buxan Ravad edir, hədis açı-açıra açı göstərir ki, Peygaməsəm onlara iman haqqında deyir, ancaq nəyi orada göstərir? Zahiri, hem batın, həm də zahiri əməllərdən. Deyir, Allaya və Rasuluna şəhədə ki, Allah tam üçün ibadələri qona məbud yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Bu, batın etikadlardır, yəni qalibdə olunan etikadlardır. Ancaq namaz, oruc, həd, zəkət bunlar hamısı nədir? Yəni, zahiri əməllərdir. Və burada Peyğəmbər səm bildirir ki, namaz qalasan, zəkat verəsən, Ramazan orucu tutarsan, həcc-i xatırlamır. Çünki bəzi şəxslərə qeyd eliyik hələ həcc buna kimi, yəni fərz yəni olmamışdı. Və bəzi şəxslərə qeyd eliyik ki, e, burada Peyğəmbər e, s.ə.s.l. yəni ixtisara üstünü verir. Amma daha səhiyyəyə yaxın olan odur ki, yəni hələ həcc e, bu vaxtı yəni fərz yəni olmamışdı. Və ə e, bunları Peyğəmsəm əmr edir və, dil, və de, İbn Abbas deyir ki, və dörd şeydən də çəkindirdi. Dörd şeydən çəkindirdi. Onlar da nələrdi? Onlar həm təm və dubə və nagir və muzaffat. Yəni dörd şeydi, onlardan çəkindirib. Və bunlar da e, səhabələrin dövründə e, içərisində su saxladığı qablar idi. Yəni bugün gün bizdə tanıdığımız bir dənə qab var. O da yəni, plastik və ya hətta şüşədən və ya hətta dəmirdən olan qablardır. Ancaq səhabələrin dövründə isə, yəni e, hədisdə zikr olunan qabların növləri var idi. Yəni birinci e, zikr olunan e, carardı, həm həndəm. Həndəm e, palçıqdan və e, palçıqdan düzəldilmiş, yəni qablar idi. Orda deməli e, sahabelərə, yəni həmin dövrdə yaşayan insanlar onun vasitəsi ilə nə? içkiləri nəql edirdilər. Tam şey başqa yerdən başqa idi. Həmin içkilər həmin o həndtəmdiyən qabların içərisində, yəni daşıyırdılar. Amma Duba isə balqabaqdan e, düzəldilmiş, yəni balqabağın qurudulmuş qabığının düzəldilmiş, yəni qablar idi ki, yəni onun içini oyurdular, çıxardılar və onu xüsusi formada qurudurdular və onun içində də Taif camatı özünə e, iç, üzümdən içkilər, içkilər cüzələdirdilər. Yəni, onun üçün üzümləri yığırdılar, sonra onu torpanın altına bastırırlar və orada üzümlər artıq məhvq olandan sonra gedindən sonra orada qırılaşma gedir və orada e, özlərinə içkilər cüzələdirdilər. Və sonra hədisə zik olan ənnaqir isə, demək, e, xurmanın e, özündən, yəni xurma ağacının E, qarpağlarını, e, bu dağların canını kəsən, onun əsas e, gövdəsindən yəni müəyyən bir hissəni e, kəsib götürdülər və onun içini oyurdular və onun içindən su qabı üçün yəni, istifadə edirlər ki bugün da ən çox yəmən camatı yəni bundan yəni, istifadə edirdi ancaq muzaffəd isə, yəni sonuncu muzaffəd isə o xüsus bir yəni, bitkidir, yəni yanan bitkidir yanan bitkidir ki yəni onu e, demək E, gurudurdular ve onun gurusundan gəmlərin və başqa şeylərdə istifadə edirlər. Yəni həm ondan e, şam kimi istifadə edirlər, yəni gecələr işıqlandırmaq üçün və eyni zamanda ondan gəmlərin altlarının da oylan, yəni o həmin o bitiklərdən vururlar ki, o o qədər yağlı idi ki, yəni su e, gəmrinin taxta hissələrindən, yəni yuxarı, yəni keçmirdi. Və İbn Abbas buyurur ki, və peyğəmbər sallallahu bu dörd şeydən istifadə, qablardan istifadə etməyi yəni qadağan etmişdi. Çünki şərhçilər qeyd ki, Bunlarda həmən e, xurmanın suyunu, üzümün suyunu burada onlar, yəni, saxli biçirdilər və bu qablarda e, spritləşmə, yəni, tezli, tez sürətlilik etdiyinə görə Peyğambək bundan qadıqan etmişdi. Və ancaq İbn Abbas isə bu e, hədisin nəsq olunduğundan xəbəri, yəni, yox idi. Və bu da onu göstərir ki, yəni, sahablərin heç birində elm, e, kamil elm yox idi və bildiklər və bilmədiyi şeylər də nə idi? yəni valide. Çünki İmam Buxarə rəhməhullah, yəni e, yemək və içmək bölməsində, yəni bu hədsin nəsxini gətirib ki, yəni bu hədisin nəsx olunub və Peyğəmbər s.ə.lə icazə verib, yəni bu qablardan istifadə etməyə yalnız və yalnız orada əgər insan əgər meyvəni, xurmanı, üzümü, başqa meyvəni orada şirəsini saxlayıb içmək istəyirsə, üç gündən çox neynəməsin, saxlanmasın üç gündən sonra həmən qablarda güclü, yəni spirtləşmə, yəni gedir. Və Peyğəmbəl Sələmcə bunları bildirilən sonra buyurdu ki, bunları əzbərliyin, hepsəliyin və burada da əzbərliyin, yəni ihfaduhunla yəni təhəcək əzbərə getmir. Eyni zamanda onların əməli ilə hifsi olunmağına gedir. Yəni, sənə deyilən e, Allaha və Rasulünün şahadətinə və namaz, oruz, həl, zəkad, xumus və e, bunlara yəni rəayət etməklə Və eyni zamanda bunları təkcə bilməklə deyil, əməlində onlar hifslə və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və özlərinizdən sizdən arxada olanlar, yəni bura gələ bilməyənlərə də məs bu ə, əmri onlara da, yəni çatdırır. Və ə, bu hədisin bizə şahid olan yeri isə məs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və s. zəkatın yerinə burada və entutun minel mağnəmil xums, yəni əlinizə keçən qənimətin 1 Allah və Rəsuluna verin. Yəni, əməlidir ki, və bu əməl İmam Buxarən gətirdiyi kimi xumusu vermək nədəndir? Yəni, imandandır. Bu e, hissəyə görə müəllif, yəni, bunu gətirib. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.